Рухалася ця колона, притиснена до парканів, і гна чвал, вирвалась під вогню. І тут до них вибігла людина. Невідомо, звідки вона взялася. У колоні почулися навіть здивовані вигуки. І всі в колоні почали повертатися обличчям ліворуч. Там на шосе, паралельно колоні, бігла жінка. По коліна в грязюці, боса, простоголоса. Розхристана, вона бігла боком і тримала в руках дві ікони, дві почерні лідошки, Спасителя і Марії з дитям. Вона піднімала їх високо над головою і хрестила ними колону. Бігла боком і хрестила, і хрестила. Очі її були божевільно витріщені, вона безумно щось кричала без слів і без звуку. Груди... Сухі груди матері, що викормила ціле покоління дітей, були розхристані і оголені, але вона того не бачила. Волосся її розвивалося на вітрі, вгорі ревіли літаки, але вона не чула, вона хапала ротом повітря, а чи беззвучно щось кричала. Вона бігла боком і хрестила, і хрестила всіх, всіх, всіх. Враження було приголомшуюче. Варта відвертала очі і квапилася дужче. В'язні блідли, спотикалися і бігли, бігли. А Максим дивився на розхрестану, збожеволілу від великого, великого відчаю матір, і відчував своїм серцем справжній трагічний зміст усього цього. Але кого вона хрестить? І навіщо вона хрестить? Навіщо вона цю колону хрестить? І за що? А, це вона хрестить, мабуть, тогоря бого, подзьобаного віспою, солдата, того офіцера, з окремої червонопрапорної. Дай людям хліб. А жінка задихалася. Вона хрестила не когось одного, вона хрестила всіх, всіх. Вона вже відставала, безсиліла, але не хотіла відстати. Так, ніби це вона хоронила єдину і останню свою надію, і не хотіла хоронити, хотіла її вирятувати, вирятувати. І здавалося, що вона кричала без слів тим криком відчаю, що ним кричали колись її предки, і предки всіх тих, що бігли в колоні, коли ті предки прагнули вирятувати свого повергнутого в безодню земного Бога, вилаючи – «Видибай, видибай, Боже!» Хтось поруч Максима плюнув і по Босяцькому розсипався похабною лайкою. Тоді хтось другий, схлипуючи спазматично, на ходу з усієї сили вдарив того першого у вухо. Вдарив понуро, страшно, здоровенним своїм п'ястуком, як довбнею. Вдарений полетів сторч головою у глибоку канаву повну води, Колона бігла мимо, варта теж, ніхто й не думав зупинитись, ніхто й не думав витягати. Бігла колона і бігла жінка. Вона зовсім не бачила, що там трапилось, бо вона взагалі нічого не бачила. Вона лише бачила суцільну сіру масу людей, десь ведених на страту, і не хотіла з ними розлучатися, мов це вони останніх людей, що були ще на цьому світі. Та помалу жінка відставала. Грязюка була надто глибока, сили надто слабі. Вона відставала помалу, але все ще бігла і все ще хрестила, хрестила. Коли вибухла десь позаду бомба, Максим саме в ту мить озирнувся і бачив, як у відсвіті спалаху жінка високо змахнула руками, мов крилами, і кони полетіли геть а вона з усього маху розпласталась у грізюці. Ця картина мигнула і погасла, промерехтіла, як при світлі магнію чи при спалахові блискавки, після чого стало темно. Світло денне померкло від сажі й диму чи, може, від туману в очах. Це був останній кадр із рідного міста, і це була остання жінка, остання людина, остання мати, що вийшла їх проводжати. Ніхто не знав, що сталося, куди їх так гнали, у чому справа. Спереду колони невідомо звідки з'явились підводи, і на них посідало начальство. І от наявність тих підвід з усім начальством спереду збивала спантелику. Збивав спантелику і такий темп, і те, що колона рухалась на схід – і кількість комбінованого конвою, військового і цивільного. Люди питали один одного поглядами, питали й пошипки, але ніхто нічого не знав. Потім поповзли дві чутки, одна тривожна, друга єхидна, тривожна, що їх ведуть на великий показовий суд і на розправу десь у Гайворон чи навіть у Харків. Єхидна відступають, вириваються, втікають. Але друга не виключала першої. Власне, я тільки підтверджувала. Тут не можуть зробити над ними суду, бо відступають, а тому зроблять це десь в іншому місті. А зроблять, якщо раніше не вистріляють без ніякого суду в лапках. Але взагалі ця чутка щодо суду – це був Либонь лише здогад. Проте точніша інформація, що поповзла по колоні пізніше – саме це підтверджувало, У зв'язку з тим, що фронт коливається, їх ведуть у тил і там судитимуть, а не тут. А ще пізніше відступають панічно по всьому фронту. Але ніхто з чутки про відступ не радів, нікого це не тішило, бо ніхто не бачив для себе у тому ніякого порятунку. Взагалі для них, здається, не було вже рятунку чи відступають, чи наступають, чи доганяють, чи утікають, чи ці, чи наші. Це околита безвихіддя. За містом темп трохи зменшився. А надто як звернули з великого шляху на вузеньку дорогу і підійшли нею попід ліс. Тут начальство і варта прийшли трохи до пам'яті. Вони зупинилися самі і зупинили колону. Швиденько впорядкували ту колону по-новому. Розбили її на три батальйони. Кожен батальйон на відділи, кожен відділ на підвідділи. Кожен батальйон мав свого карнача, а найстаршим карначем на цю колону був заяць. До підвідділів, відділів і батальйонів припасували варту. Вийшло так, що кожен найменший відділ мав свою власну варту. Своє начальство, бо навіть кожен в'язен мав свого вартового, бо варти виявилися більше, ніж в'язнів. Це зовсім унеможливлювало втечу. Спробуй утекти тут. Та про втечу мало хто й думав. Куди? От питання. Так, упорядкувавши колону, погнали її знову шаленим темпом. Вперед марш-марш. Максим потрапив у перший чільний батальйон і в перший чільний відділ. Він снував очима по колоні. Він хотів побачити того рябого, отого солдата й командира з окремої червонопрапорної. Он де він? Схиливши голову, рябий солдат, і він же командир недавній, ішов у першому ряду темний, як ніч, з негарним вугласним своїм обличчям, посірілим і безвиразним. Серед вартових було кілька дуже знайомих Максимові облич. Але вони не впізнавали його, чи вдавали, що не пізнавали, відверталися. А то ще й спеціально були грубі і брутальні, щоб підкреслити свою чужість. Смішні, та Аллах з ними. Не можна ж на людину складати ще й тягар героїзму, їй і так тяжко. Тільки Василь Леза, колишній Максимів сусід і друг дитинства, герой фінляндської війни, потім танкіст у цій війні, потім полонений, згодом солдат у німецькій армії, а тепер от і міліціонер, дивився очима просто Максимові в лице, ворушив губами і зісхав мовчки. Ніби він хотів щось сказати, та й не міг. Був він, Василь Легиза, начальником варти того відділу, що йшов зразу за Максимом. Мавши змогу відходити набік. Василь доганяв останню шеренгу, в якій був Максим, і йшов мовчки якийсь час поруч. Потім зітхав ні до кого і відставав собі. Вони йшли цілісінький день. Спочатку колона була компактна, всі батальйони, відділи і підвідділи трималися досить щільно купи. Та потім колона дедалі все більше розтягувалась.